Довідавшись, що його власний син, за таємним намовлянням Болеслава, готується до повстання проти нього, ув'язнив його з дружиною та Рейдберном. Ув'язнення змовників сталося найімовірніше – 1013 року. У зв'язок із цією подією ставиться, звичайно, похід Болеслава на руські землі того самого року. Титмар свідчить, що Болеславу вдалося спустошити чималу частину країни, але то перебільшення. Постраждали лише пробіжні руські землі. Заколот союзних польському князеві Печенігів змусив припинити воєнні дії. Що мав на меті Болеслав намовляючи Святополка виступити проти Володимира? За Ілліним, то не була боротьба за володіння Києвом, оскільки Святополк не мав для цього достатніх сил. Але ж переворот міг статися і внаслідок двірцевої інтриги. Як покажуть подальші події, у Вижгороді та Києві Святополк мав своїх прихильників. До того ж і Болеслав сподівався на свою участь у реалізації цього задуму. Хоч би які були плани в Болеслава, за життя Володимира, їм не судилось здійснитися. Для Святополка вони обернулись вишгородським ув'язненням, а для єпископа Рейнберна – смертю. Смерть Володимира, що сталася 15 липня 1015 року, різко змінила не лише плани Ярослава, але й усю політичну ситуацію на Росії. У Києві сів Святополк. Повість минулих літ повідомляє, що він, аби привернути киян на свій бік, почав роздавати їм подарунки, іміння, за літописною термінологією. Кияни приймали їх, але не серце їх з ним, як братья їх біша з Борисом. Борис у цей час із дружиною батька був у поході проти печенігів. Не знайшовши їх, він став табором поблизу Переяслава на річці Альті. Тут застала його звістка про смерть батька і зайняття київського стола з етополком. На пораду дружини негайно рушити на Київ, Борис відповів відмову його, скільки не хотів здіймати руку на старшого брата. Очувшися, дружина залишила його і повернулася до Києва, присягнувши, очевидно, на вірність Святополку. Борис лишився на альтському полі лише з невеликою особистою охороною. Святополк тим часом поклав позбутися можливих конкурентів на київський стіл. Таємно змогувшись із вишгородськими боярами, він вирішує вбити Бориса. Он же рече им, не поведучи нікому же, шедше убиття брата моєго Бориса. аніже же вскорі йому все створити. Убивці дісталися до табору Бориса, коли він співав вранішню молитву і виконали чорну справу. Як свідчить літопис, Борис сприйняв свою смерть із покірливістю та без жодного спротиву. Згодом його тіло перевезли до Вишгорода і поховали біля церкви Святого Василія. Літописець доніс до нащадків імена вбивць Бориса. Це Пуча, Талець, Єлават і Ляшко. Отець же їх, Сатана. Підсумував свою розповідь він. Далі у повісті «Минулих літ» докладно розповідається про вбивство Гліба. Святополк надіслав до нього посла з проханням прибути до Києва, оскільки занедужив батько. Нічого не підозрюючи, Гліб сідає на коня і на чолі невеликої дружини вирушає до Києва, оскільки занедужив батько.